kapitel 23 Og David selv var blitt gammel og mett av dager, og derfor gjorde han sin sønn Salomo til konge over Israel. Og han gikk i med å samle alle Israels fyrster og prestene og levittene. Og levittene ble telt fra 30-årsalderen og oppover, og deres antal hode for hode av dem, sunn og sterk mann for sunn og sterk mann, ble 38.000. Av disse var det 24 som skulle tjenes som tilsynsmenn over arbeidet på Jehovas hus, og som oppsynsmenn og dommere 6000 000, og 4 000 portevakter, og 4 som lovpriste Jehova på de instrumentene som David sa dette om. Jeg har laget dem til lovprisningen. Så indelte David dem i avdelinger etter Levi's sønner, etter Gershon, Kehat og Merari. Til Gershonittene hørte Ladan og Shimei. Ladans sønner var Jehiel, overhode, og Setam og Joel, tre. Shimeis sønner var Sheilomot, og Hasiel og Haran, 3. Dette var overhodene for Ladans fedre. Og Shimeis sønner var Jahat, Sina og Jehush og Beria. Disse fire var Shimeis sønner, og Jahat ble overhode, og Sisa den andre. Jehush og Beria hadde ikke mange sønner. Derfor ble de et fedrehus for en embedsklasse. Kehats sønner var Amram, Gishar, Hebron og Usiel, fire. Amrams sønner var Aaron og Moses. Men Aaron ble skilt ut for at han skulle hellige det aller han og hans sønner til uavgrenset tid, for å frambringe offerøyk for Jehovas ansikt, for å gjøre tjeneste for ham, og for å uttale velsignelse i hans navn til uavgrenset tid. Når det Moses, den sanne Guds mann, så fortsatte han sønner å bli nevnt blant levittene stamme. Moses' sønner var Gershom og Eliezer. Gershoms sønner var Shebuel, overhodet. Og Eliezers sønner ble Rehabia, overhodet. Og Eliezer fikk ikke andre sønner, men Rehabias sønner ble overmåte mange. Gisars sønner var Shelomit, overhodet. Hebron sønner var Jeria overhodet, Amaria den andre, Jahaziel den tredje og Yekamam den fjerde. Usiel sønner var Mika overhodet og Jeshia den andre. Merari sønner var Mali og Mushi. Mali sønner var Eliasar og Kish. Men Eliasar døde, og han hadde ikke fått sønner, bare døttere så sønnene til Kish, deres brødre, tog dem til hustrur. Mushi's sønner var Mali og Eder og Jeremot, tre. Dette var Levi's sønner etter deres fedrehus, overhodene for fedrene etter deres bemyndigende menn, ifølge antallet av navnene, hode for hode av dem, de som utførte arbeidet med tjenesten i Jehovas hus fra 20-årsalderen og oppover. For David hade sagt, Jehova, Israels Gud, har gitt sitt folk ro, og han skal bo i Jerusalem til uavgrenset tid, og levittene vil heller ikke behøve å bære tabernaklet eller noen av dets rettskaper til tjenesten ved det. Etter Davids siste ord var nemlig dette antallet av Levi's sønner fra 20-årsalderen oppover. For deres oppgave var å stå til disposisjon for Aron's sønner i forbindelse med tjenesten i Jehovas hus, vedrørende forgårene og spisesalene og renselsen av alle hellige ting, og arbeide med tjenesten i den sanne Guds hus. Ja, i forbindelse med det stablede brødet, og det fine melet til kornoffere, og tynnkakene av usyret brød, og bakstehelle kakene, og den sammenrørte deien, og alle mål for mengde og størrelse. Og i forbindelse med å stå morgen etter morgen for å takke og lovprise Jehova, og like så om kvelden. Og i forbindelse med alle offringer av brennoffere til Jehova på sabbatene, ved nymånene og ved festtidene, etter antall i samsvar med det som er foreskrevet for dem, bestandig, framfor Jehova. Og de tok seg av bevåkningen av møteteltet, og bevåkningen av det helgested, og bevåkningen av Arons sønner, deres brødre, i forbindelse med tjenesten i Jehovas hus.